פרק י"ט: ויהי בימים ההם מלך אין בישראל, ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה, ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאתו אל בית אביה אל בית לחם יהודה, ותהי שם ימים ארבעה חודשים, ויקום אישה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 וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויאמר אבי הנערה אל חתנו, סעד לבך פת לחם, ואחר תלכו. וישבו, ויאכלו שניהם יחדיו, וישתו, ויאמר אבי הנערה אל האיש, הואל נא ולין לבך. ויקום האיש ללכת, ויפצר בו חתנו,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 והנה איש זקן בא מן מעשהו, מן השדה בערב. והאיש מהר אפרים, והוא גר בגבעה, ואנשי המקום בני ימיני. וישא עיניו, וירא את האיש האורח ברחוב העיר. ויאמר האיש הזקן, אנה תלך ומאין תבוא.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 אל אחי, אל תרעו נא, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי, אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה ביתי הבתולה ופילקשהו, הוציאה נא אותם וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת.